الله أكبر الله أكبر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 për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtarë që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshumë, vlazën besimtarë, vërtet nga begati të shumëta që i posedojmë ne e muslimanet, është edhe pasuria e madhe që është në duart e muslimanve. Dhe vërtet, gjdo njeri i cili ka pasuri, duhet të jetë mirë njësë dhe falenderuës për atë pasurit që ja ka dhonë Allahut e bareke wa ta'ala. Falenderimi për pasurin bahët në dy mnyra. Filimisht duke e falenderuar Allahun me gojë dhe duke kuptuar me zemër se kjo është një prej dhoratave të Allahut. Dhe mnyra e dy të falenderimit është duke shpenzuar pasurin në rrugën e Allahut të barë këvët e ala. Dhe, gjdo njeri arrin, që ta shumë fishoj pasurin e ti, nëse është mirë njahës, nëse është falenderuës, ndaj Allahut të barë këvët e ala. Dhe, gjdo njeri i cili nuk është mirë njahës, falenderuës ndaj Allahut, dhe nuk është i bindu nëse kjo që faraj e posedon është prej Allahut, aj ditat ditës shkon ka për fundimi i keq ai dit a i dita ditës shkon ka falimentimi ndaj muslimanet duhet të jenë të bindur se atë që farekan në dorë për i pasuris nuk është diqka tjetër vetëm se është një dhurat prej dhuratave të shumëta që në i ka dhona Allahu të barek e vëtara normal pasuria kur shfrydzot edhe menagjohet halal është dhurat është begati Ndërsa kur pasuria nuk menagjohet si duhet, nuk hargjohet në halal, por në haram, ajo nuk është më begati apo dhurat, por ajo është një sprov dhe një denim me të cilin denohet njeriu. Dhe në shumë ajeti kuranore, Allahut e barek e vëtë ala, në të regon se si shumë fishohet pasuria e besimtarit kur aji, اشبنزنا تن روجن اللهوت كور اي يي باسوري ن روجن اللهوت تبارك وتعالى ن فيلمت قرانيت ن سوره البقره الله تبارك وتعالى خط مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضعف لمن يشاء Wallahu asion alim Thotë Allahu Teala Shembuli i pasuris se atyre që e shpenzojnë në rrugën e Allahut Shembuli i pasuris se atyre që e japin pasurin në rrugën e Allahut është si kur shembuli i një kokëre që bujku e qëtë në aren e ti Dha jo kokër i bën shtat kalinj dhe në ata kalin ka nga një qindë kokra. Pra prej një kokre së grunit, Allahu te barek e vëtë ala e shumë fishan atë duke dhanë shtatë kalin. Dhe pasi që mbinë këta shtatë kalin, nëse cilin kali ka nga një qindë kokra. Dhe kështu Allahu te barek e vëtë ala e shumë fishan shpërblimin, Kështu Allahu të barek e vëtë ala e shumëfishën pasurin ati që dëshiron prej robëve të ti, sepse Allahu është bujarë, Allahu është që jepë shumë dhe Allahu i dinë që limet gjatë dhanjes që bojnë besimtartë. Pra, jështë dënjani që jepë, do t'i shumëfishohet në këtë mënyrë pasuria, por qështë, Gjdo njani që jebë dhe në zemrën e ti ka njetin, ka qëlimin e pasër, e ka dhanë pasurin për hirtë Allahut të barak e vëtë ala, dhe e ka dhanë pasurin duke mos e reklamuar atë, duke mos propaganduar shumë për te, ati Allahut do t'ja shumëfishan në këtë mënyrë pasurin. Dhe shembuli atyre që japin rrugën e Allahut, dhe jo shumëfishohet kështu pasuria, është si kun shembul i bujkut të devatshëm, bujkut të mirë, i cilin në token e mirë të bereqetshme, e qetë një kokër të bereqetshme. E pastaj ajo tokë dhe kjo kokër shumë fishon, dhe jepë shumë prej bereqetit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, i nëzitë besimtarët, që të japin, sepse duke dhanë, muslimanet e flakin varfrin duke dhënë muslimanet prej pasurisë së tyre e largojnë nga shoqëria një kategori që quhen të varfër e largojnë nga shoqëria e tyre një kategori që quhen skamnor zë ua përmirësojnë jetën dhe mirëqenjen edhe fëmijëve që kanë mbetë i jetim Edhe gravet që kanë mbet pa përkujdesje, edhe fletshve dhe plakave që nuk ka kush t'u azhë dorën për institucioneve. Të gjitha këto kategori të varfërit. Ytimet, fletsh dhe plakave, apo edhe gratë veja, të gjitha këto përfitojnë, por jo vetë çkaç. Duke dhën muslimanët largoj njerëzit prej harameve. Se si ndodh kjo? Kjo ndodh kur ju ndihmojmë atyre të cilet janë të zhytur në borxhe. Dhe ata, duke mos mund më iky thë borxhe, çka bojnë? Futën haram, e marrin para me kamat, marrin para me faide. Dhe edheni sot se numri i familjeve që janë zhytur në borxhe po ia afrohet në Kosovë gjysëm milioni familje. Ma konkretisht mediat po raportojnë se dikon rreth 400 mijë familje në Kosovë janë të zhytura në kredite me kamat. 400 mijë familje. Ço do thot, nëse ka 3 anëtar i kanë po kanë mbi 1 milion. Mbi 1 milion kosovar janë sat me probleme ekonomike. Jan duke u përball me probleme të rënda. Pse ndodh kjo? Sepse janë futur në haram. Jan futur në pare me fajdhe me kamat dhe kur shësria islame indihmon këtë kategoritë të gjyturve në borgje, ata nuk shkojnë fare të marrin para me fajdhe apo me kamat dhe lejohet lejohet t'ju ndihmojm atyre që janë të gjytur në borgje t'ju ndihmojm ose duke jo dhonë borgjë, pa ndonjë interes përveç interesë që kemë të kalahu ose duke jo dhonë edhe falas edhe kjo është shumë e mirë kuptohet të gjithë atyri në muslimanve të cilët jenë fund në borgje për qështjet eksistenciale, për eksistencen e tyre, se jo për atat të cilët për harame jenë fund në borgje është një problematikë që duhet rajtuar ndo njëherë si tem të veçantë. Andaj, kush ju jep të tjerve, kush indihmon të tjere të ajnë në fakt i kam ndihmu Allahu te bareke we te ala edhe pse lartmadhëria e Allahut nuk ka nevojë për ndihmë por duke dashur që neve ta të na në nxis dhe të na parafroj neve dhënien dhe interesin për të tjerët Allahu te bareke we te ala në hadithin qudsi që shënonim omel buhariu dhe muslimi na thot neve ya ibn adam maridtu falam taudni o birja ademi thot Allahu On Osmura, e ti nuk erdhës të më vizitosh mua. Larg smundjas është Allahu te bareke ve taala. Asnjëherë nuk smura te Allahu. Mos ta mendoj ndo kush këtë. Por duke dësh që të na stimuloj të na nxjis neve, që të vizitojmë të smuret, dhe t'o alehcojmë dhëmbjen e tyre, Allahu po thotë: O biri i Ademit, o Osmura, po ti nuk erdhe që të më vizitosh mua. Pastaj tha Allahu në hadithin kutsi: O birja e demit, un kërkova prej teje ushqim, por ti nuk më ushqeve. Pastaj tha Allahu Teala në hadithin kutsin: O birja e demit, unisha i eto, i etor, kisha etje, kisha nevojë për ujë, por ti nuk më dha. Ti nuk më dhurove ujë dhe robit dhe ti thët, o Zot, po si kjeti nevoj për uj, si kjeti nevoj për vizit, kur ti nuk smurësht, si kjeti nevoj për ujshqim, kur ti nuk ki nevoj për te, dhe ti e Zot i botve, Allahot e Barake Vata Ala, për gjigjat thët, o robim, a shë smur filani, thët po, si kur ta kishe vizituot ja e atë, Ajo vizit do të konsideroj se më ke vizitua muë. O, robim, a ishte i varë fër filani, kishte nevoj për ushqim, për me mbjetue. Robi do të pranën se kemi të atil shumë mesin e popolate sonë që ka nevoj për ushqim. Sa të pozët, sa të si kur ti kishe dhana ti, ajo dhanje, kishte me qenë si kur me mdhanti muë. Edhë pësonës këmë nevoj për te. O, robim, a ishte filani dhe filani që ishin të etur, kishin nevoj për me ju dhan ujë, dhe të pa, Zot, dhe të si kur të ju kishe dhanë atyre, a jo ishte si kur me me dhanë muë. Andaj vlazen, jëpse ka nevoj Allah, sa jashti lartësuar, a jashti madhruar, a jashti i pasur, dhe pasuria ti është e pa funshme. Mirë po, dëshiran neve të në qartësën se saren si ka mështë, me ju dhënë atyre që ka nevoj, sarënë si ka me vizitua ata që janë të smurë, sarënë si ka ta shidë mos në këtë sezon që po fillon sezona e pranveres dhe veres, me hap ndë një pus apo ndë një kruë që me pi njerëzit prej ti, kur thacija vështë vit pas viti pështohet në vendin ton. Andaj, vlazen ne jemi prej aty në njerëzve që ose do të në e bekoj Allahu pasurin, ose do të në e shtoj, ose do të në e humb, apo do të në e len begat, e, e, pasurin pa begati, pa bereqet. Sepse, në hadithin që e shënën imam e lë Bukhariu, thëtë gjdo ditë kur zgjohen robrit e Allahot, Melekani, jemzilani, fejekulu e haduhuma. Allahu ma ti mun fikan khalafa. Shdo ditë kur zhohën robrit e Allahut, zbresin dy meleqë, zbresin dy enjëj, dhe njeri prej ty në thëtë, O oh Allah, O oh Allahu im, epi ati që jepë, bëndohë. Dhe thëtë tjetëri, Allahu ma'ati mëmësi kanë telefa, o Allahu im shkatëraja, hupja pasurin ati të cilët nuk jepë. Dhe na këtu jemi, ose në kategorin, në grupin e të parve, që ky me leku bënda për neve, o zëtë shtëja këti që po jepë, ose runa zëtë jemi në kategorin grupin e dydve, që me leku thotë, o zëtë shkatëraja, humbja pasurin këti që nuk po jepë. Dhe tarat Islam ibn Hajiri dhe të tjerët kanë thënë se ktu është për qëllim me dhon hallall edhe ku është e nevojshme, jo tashtim e don rrugës me jujt atje. Mirpo me dhon ato vende ku ka nevojë me dhon. Me dhon ato vende ku e meritojnë. Ktu fillimisht fillohet prej familjes, farefisit, fëmijëve e të tjerëve. Po ashtu Resulullah sallallahu alajhi wasallam duke në stimuluar për dhanjen, duke në nëzit për dhanjen, të regon e bu dherri, radhi Allahu anhu, thot një net për i netve, dole me Resulullahin sallallahu alai vësallem, në periferitëm e dinës, dhe duke shkuar ka kodra e uhudit, Resulullahin sallallahu alai vësallem, duke shkuar atë kodrë, thë, o e bu dherë, Abu Dharr thati thash la bayka ya Rasul Allah to pergjixhem o Rasul Allah. Dha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tha o Abu Dharr nuk do të mungzonte as pak sikur ta kisha krejt këtë kodrën e Uhudit me ar dhe argjend e ty mos e shpenzaja për 3 net. Krejt me shpenzu me dhon për musliman. Përveç një dinari që do ta kisha ndal për borxhin tim. Pra nuk do të isha i gëzuar si kur ta kisha të ratë kodër me ari dhe argënt, e të mëse kisha shpenzuar. As pak së më kishë gëzu kjo. Përshka, do të më gëzante si kur ta kisha të të rën me ari dhe argënt, dhe ta shpenzaja krejt, komplet, përveç një dinari të cilën tha do të ndalja për borgjin tim që kishte. Përstaj, vërtet shembuj të shumë nga historie e njerëzimit, Shemboj të shkëllqyë shumë Se si kanë dhanë moslimanet E shemboj se si edhe ata që kanë qenë të varfur Kër kanë dasht me dhanë Allah ju ka dhanë atyre Sepse e kanë ditë njetin e kanë ditë qëlimin E keni paktu në popullin tonë Ku shepë mas shumëti Në popullin tonë Mas shumëti i japin fukarat Ata që s'kanë heqë Ata i japin mas shumëti E si japin ata Se ata thoi nëse onë i këshabon një miljan Këtë në lagën tonë i këshabon një gjami e kësha bon një shkollë, e kësha bon një qerdhe, e kësha bon një fushë futbolit, apo një, një fushë basketit, apo një kështu, apo një ashtu. Kajtë këto këj i bënë, kur i bënë? Kur nuk ka pare. Mirë për nuk e ka bashkëllimin e pastër, edhe si e pa la o gjële shanu. Edhe mas shumë të që kontribojnë, kontribojnë dvarfënit me gojë kështu. Edhe gjithmonë e lidhin pasurin e tyne me shuma, me shifrat mdhaja, Nëse mje e bëzoti, 1 milion, 2 milion, 10 milion, 1 milion, dhe të kisha bështu, dhe të kisha bështu. Allahu gjelesha në hu, dhe të gjekon ty dhe dhe të lëgari ty, edhe për atë molë që kije në shtëpin të nda, dhe a ke dhanë një pjesë të saj, një të katërten, apo gjysmen, apo të njëgjeshme. Nuk dhe të presa Allahu ty, dhe re sa të bëa është i milionere me dhanë, ki me dhanë prej e saj sa të ka dhanë Allahu të bare, Ndaj një prej atyre që kishte probleme me eksistencen Apo mirë qenjen, qëfare kemi nesët, ka qenë vetë Rasullullahi sallallahu sallallahu sallam Nuk ka qenë një varëfor Por ka qenë prej miskinve Dhe miskin do të të të njeri që ka me ngron Mrena dite sa për me mbjetue, je për me uknach Mirë po interesant, kur kishë dëshirë me dhanë Rasullullahi sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu s sepse edhe kërë nuk ishte, e shprehte e manifestante bujarine vetë. Dhe, është interesant në të regimin e sehlib në Saadit radhi Allahu anhu, thotë se një ditë prej ditështë, dërisa ishëm e Resulë Allah, sallallahu alesallem, erdhin i grue dhe i tha, o Resulë Allah, unë të asolla këtë mantel që e veshën me shkujtë. Zakonisht mantelë është, për sezonën e pranveres dhe të vjeshtes. Thëtë unë të asolla këta dhe me doren ti me thote e kom regulu e kom bokshtu. Dhe Resulullah s.a.s. pasi që kishte nevoj e more atë. Dhe sa përshke i gruja njën gat pranesht me ti tha, ja Resulullah apo ma dhoron mua që atë mantil. Apo ma jep mua. Dhe Muhamed s.a.s. fare nuk hezitaj. Me një heri tha po tha, po të adhorej. Më pas çan shqiptar, kishte thënë, "Ja bres me metal, se këto dhërrata, kam dhërrata nuk bën me dhëm." E keni një popull thonë, "Las në pas, usa të mirë pas ke, ja smitallose kam dhërrat." Në urt mirë më pas, ja smitallose kam dhërrat. Ja bën me dhëm dhërrat, nuk ka kufr problem. Dhe ja adhuroj. Ja adhuroj Atina burrit. Edhe pasi larguë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, shoqët e çartun ato. I thanë, "Qysh? Qysh ja kërkova Resullullah taj se kish marr për veti, po ka pas nevojë?" që s'ka pasaj si kuna shumë palë robave atje të regullu me në shpiveshme i ndërru e qdo ko a i thavallaj nuk mu dash sa për jetën e për dyqme po deshta ta marat mantil tha që kur të vdes pështila me të të bëhet që fin i jem edhe deshta që allahu gjeleshanu mu të mi jep bereqet kur do dalë për atina sepse e ka vesh për i gamiri dhe qdo rob që e ka pasaj qdo gjo që e ka pasaj ka qenë e bereqetshme para tas vetëm e desha jo për diçka tjetër. Pastaj një ditë për ditës, Resulullah sallallahu alajhi wasallam pasi kishte marrë më herët një dhurat, një kopet të deleve, ato delet u shtuan dita ditës shumë. Dhe një njeri erdhi te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, dhau mahnet kur mes dy kodrave paqe të mbushur me dele. Dhe i kërkoi Resulullah sallallahu alajhi wasallam të i dha jon diçka prej deleve. Ai njëmi ia dha. E çka i tha Muhamedi alayhi salatu wasalam? Marrë tetrat, Krejt Merri. Ai u habet u shtang. Tha Krejt, tha Krejt Merri. Edhe shkoi i mur Krejt, edhe kur shkoi te populli i ti, tij, tha o njerz, pranane islamin se Muhamedi alayhi salatu vesselam po jep ke shum. O njerz, pranane islamin se Muhamedi po jep ke, edhe je çu po jepke, po s'po kesh frik nga skamja, s'po kesh frik nga varfria. Shembull i ngjashëm te Resulullah sallallahu alaihi wasallam kemi shum. Shembulli tjetër O shëmbulli i Ebu Bekir e Siddi, këtë kalifit të partë të muslimanve. Omer ibn al-Khatabi, kalifi i dyti muslimanve të regonë, dhe të gjdo herë, në gjdo pun të mirë, Ebu Bekri nga ka kalu neve. Thet, dhe një ditë prej ditësh, Resulullahi s.a.s. kërkojë prej neve që të japim sadaka, të japim lëmosh, dhe të dhonë u gzova se kisha pasuri shumë. Edhe thash me vete, o Ebu Beker, tash këme të kalu në ty Se gjithmon Ebu Bekri për ja u kalën pund mira shokve të ti Dhe Omer i thët, i thash vet me vete, Ebu Bekrit, o Ebu Beker, tash këme të sfidu Tash këme të kalu në ty Dhe thët e mora gjysme në pasuris dhe jaqova Rasullullahi sallallahu sallam Dhe mpyti Rasullullahi sallallahu sallam O Omer, qka i le familjes? I thët Omeri i laj gjyjsmenti te Rasulullah. Sot solli aty këtu, as e lajsh edhe për familje. Edhe Omeri po rri i gëzuar se ka dhënë gjyjsmen e pasurisë. Sot pas pak erdhi Abu Bekri dhe e solli tër pasurinë e tij. Krejt pasurinë, ç'ekish, e solli Abu Bekri ajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kjo mbledhaj për musliman, kjo për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kë pasurinë mbledhaj për nevojat e muslimanëve. Dhe kur e pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u um mahnit Dhe i tha, ma e bëgajte li ehlik e ja eba Bekr. Qka i le familjes tante o e bu Bekr? E bu Bekr i tha, e Abgajt, bëgajtu allaha wa rasulahu. Ja lash familjesi me Allahun edhe të dërguar e në ti. Subhanallah. Pra ja lash Allahun edhe të dërguar e në ti. E a ka pasu një matë ma dhe se mjallon familjes Allahun edhe Muhamedin sallallahu sallam. Mijalana lana është errazik, aja është furnizuës i absolut. A ti, thësarët, depot, nuk i shterën, kur? Kur nuk i hargjohen? Dhe kjo është pasunia me amadhe që mund mijalani e riu familjes e ti. E pas kësaj, Omeri tha, o e bu Beker tha, në as gjë, as njëherë, nuk do të garaj me ty, se është e pamunshme. Po ashtu kemi raste të shumëta, të cilët, Vërtet, në ndihmojnë shumë dhe në ndzisi neve që të japim në rrugën e Allahut e Barak e Wa Taala. E lusim Allahut në gjellëshanu hu që të në ndihmon edhe të në lehtësën gjendjen ton ekonomike. Edhe pse, elhamdulillah, një piesë e madhe e muslimanë vëndin ton jetojnë në një jetë luksoze, një jetë mirë. Mirë pa, po, fatkecia tyro është nuk e dinë se janë duke u knaqë. Nuk e din se jam duke jetuar me begati në dhunditë të shëmta. Andaj inshallah Allahu na mundson të vazhdojsohemi dhe të falenderojmë Allahun dhe të shpenzojmë në rrugën e Allahut te bareke وتعالى. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li walakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdu lillahi, hamdën këthiren, tajjiben, mubarakën fihi kema juhibbu Rabbuna wa erda wa salatu wa salamu ala lmeb'uthi al rahmeten lil'alamin al nëbijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salam e taslimen këthiren ila joh middini wa ba'di E vlazen vërtet në gjaret që i përmendur dhe shumë kanë betë për të përmendur janë mjaftë interesante Por gjdehere populli pyëtë thëtë se vetëmi të regoni atë ta që kanë qenë në kohë në Rasulullah sallallahu alai e sellem. Nuk të regoni për muslimanët e kohës e sëtme. Si nuk të regoni për muslimanët e kohës e sëtme. Si Dorën zemër, nështëta nuk kemi në atë shkallë, në atë pozit nalt, muslimen, në altë musliman në kohën e sëtme, si që kanë qenë kohën e Resulullah s.a.s. Po kemi kohën e sëtme, në këto vitet e fundit kemi raste, o nuk do të nana me i hullumtu rastet në krejtë Kosovën, apo Shqiprinë, apo Macedonia Malën e Zi, apo Bosnje. Po vetëm në kryë qytet me rëthin, këto, rast, e, këto vitet e fundit kemi raste, kur disa të rinë që e kanë kuptu islamin vërtet, po shpenzojnë shumë. Në vitin që po e lom pas, në lagjen tas ligje, një djali rrit dikun rrët katër dhe jetave, e kalshu shpine vet me obor dikun 4-5 ari për gjami. Dhe për momentin tash, do të në këtë muaj, është duke jetu me qira. E kalshu sh të pin me obor në lagjen tas ligje. Dhe, ndoshte, dine aty është njës njës njës njës njës njës njës njës njës njës njës njës njës njës njës njës njës njës një Mirpo, bashë ia islame, duke pa po gjentin e ti, edhe vullnetin e madh, ka shpreh gatishmëri 20000-a 25000-a mia dhon sa për me ndërtues e pas ka dikon pak një tokë sa për me ndërtuar një në shtëpi me 2-3 dhoma. Për me shpërblye, edhe pse nuk pagohat në at lagje. Edhini pse nuk pagohet. Se në at lagje kokat e intelektualëve të pafeje janë të mbledhuna. Këta intelektualt të pafeje kritike në at lagje. Dhe çka kanë bogta, ash janë do të thotë armish xhamis, çshtëpis ta Allahut, për një kohë shkur dhe të tre ditë 300 në shkrimë i kanë mbledh kundër asaj xhamie që u nis. Ajë më pas kanë kishë katolike, ortodokse nuk është dashur shumë në shkrimë me mbledh. Ka nevojë, edhe katolikët edhe ortodoksët ndërtojnë kisha, nuk ka kurrë problemi. Nëse ka çifut edhe sinogja le ndërtojnë. E ata mos paraqiten si musliman. Edhe kur vdesin Ilan Hoxha mos i laft. Ilan Hoxha mos i laft ata. Edhe i çojnë voret muslimanë e i shçetçojnë edhe të vdekurit ata. Edhe dikush prej yosh kanë atë të voret, pe dit kursh ka vdeq, kishte pa po fard, ne po bëj dot. T'këne kujdes kur del me me me varrosni kan, as muslimana saq musliman, a bën mu lut për ta as bën mu lut. Nuk lejohet zonjane çildes të shkalot o Allah inshallah në xhenet, po çfar xheneti? Ai po ta lufton dinin, armiku i Allahut, armiku i Islamit i muslimanëve e ti kish po bëj dot për te. Da bojmë për ata që i njohim dhe jënë prej mesit tonë, jënë prej fest tonë. Dhe këtë ja liri, besëm një se ka pasë dhe kërcnime për mes telefonit. E tash, unë e po thëmë, ajë në ka mjekër, se me pas pasë mjekër, menë herë këshin thonë, e, këtë qenë ka në një prej atyne që për paguhën. Por në ka mjekër, e s'po dinë që a me i boj, kanë bo një farë shantajë kështu për mes telefonit, por alhamdullat, i ka dhonë Allah u trim një dhe bur një dhe po shëtitet, po del, po rrin, po hanë, po pinë si kërkret një, po s'po ka bura që i dalin me nalë. Veshtë këtë në telefon ka pak, po ne i kërsnim të letë, pëja bojnë ka njërë. Edhe ta që kam përhap në atë leoqës se këtu ka diçka, mas kësaj qëndron diçka, ka mu bëhë këtu diçka, po që ishtë qëndron, qëndron gjamia, do të qëndron imami, gjemati, edhe do të bëhë Para të sua mujve në një fshat këtu në periferi të Prishtinës, në vëlla musliman afër asfaltit, në rrugë që tash shumë po e, ka çarkullim, edhe po e lidh Prishtinën Kahona e Xilanit anenave me Malësie qytadone, e kalshua afër asfaltit e vaj dikon nuk e di sa so pesë gjetar i kalshu për xhami, pa kompenzim. Komplet e ka dhon për hir të Allahut te barekavatal. Ndasa Rosta e tjerë pak më herët e kemi këtu në xhamatin ton para 3 viteve kur e kemi pas kërkesën për me i dhoni ari apo dy ari tokë në gruaj me katër etima. Për këtë xhamati kanë dal projekt i xhamatit kanë dal 2-3 gjemtri, Allahoj shpërbleft, edhe ja kanë blenë banesë, edhe ja kanë dorzuar me çelsa në dorë. Edhe pse mediat nuk kanë publikuar asçi kemi çike na pashet me botë madhe edhe donatorët asë që kanë dasht me u prononcu paramedjave. Edhe e gruja është në lagjët e të shkolla normale atje, është me fmi me jetima duke jetu aty. Po është edhe rast e që gjithë e dinë edhe ndështë asë kom në ujë me përmend, kur dy vlazën nga kjo lagjë e ka ndërrua venin këtu përgjami, këtu në dhëkryç. Në vend shumë strategik që na me pas lypë me pare me ble, ka qenë fështir me gjithë atë vend edhe ne e ka ndhon falë në fakt nuk ne e ka ndhon ne për ja ka ndhon veti ja ka ndhon veti se ku shjep diqka sa do e vogel qoft e ka shumë fishin e sojnë në gjenet andaj, kështi rastësh vesh në kryë qitet me rëthin dy shumë, po nuk kemi ko me i përmend pra, bëhon edhe ju jo prej atyre të cilët kontribojnë në rrugën Allahu të barek e vetale të gjithë ata që kanë kontribua Allahu ishë për bleft edhe ata që po kontribojnë Allahu ishë për bleft, Allahu i ndihmoft dhe pasurin e halal të uashmëfishoft, edhe i boft ata dhe familjet e tyre me qenë prej muslimanve të devotshëm, edhe i boft pashtarësit e tyre me qenë prej muslimanve të cilët ka dobi familia, ka dobi shëshëria në përgjësi. Allahu në ndihmoft, në forcoft dhe në udhzoft në rrugën e ti. Bini salavate dhe selame për Rasulullah sallallahu alai vësallem.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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ